Bărbații. Bărbații sunt o străfulgerare de cer, când se trupul prea strânt și ai un suflet prea mare. Dar tot ei sunt și în gusta cărare dintre bine și rău, într-un vârf de hanger. Bărbații sunt voinici preistorici, ținând cerul pe umeri, dar ochii în pământ. Și au auzul beteag când vrei viața să ți numeri clipă cu clipă, așteptând veșnicia. Înțepenită în tine cum plăselele înțepenite în briceag Bărbații sunt tot cei mai rău și mai bun pe pământ Aerul sunt